Povestea vieții mele, pista 62 Fiind boinică, neobosită și înzestrată de Dumnezeu, cu un caracter senin și cu o ne neîmprântă, sunt o bună călăuză și o tovară și veselă. Tinerii, din pricina iubirilor pentru aventuri, îmi sunt mai pe plac decât cei chizuiți, care încearcă să mă lânțuie cu îngrădiri și îndoieli. A mai fost o plimbare de care îmi amintesc cu drag. Ne-am dus de-a lungul unei vârcele tăinuite, desprinsă din Marea Vale Centrală. În mijlocul ei curgea un pârâu vigelios, care făcea mult zgomot și se rostogolea peste stânci mari, și trunchiuri de pom culcați la pământ, un răuleț sălbatic, zglobiu și plin de viață. Până la o oarecare depărtare, drumul era chiar bunișor și trecea printr-un sătuleț încântător, cu o biserică bătrână și pitorească. Casele erau copreșite de pomroditori, încărcați de mere cu obrajii rumeni sau de prune frumoase și albastre, cu un lustru ca al aripilor de fruture. Când intrăm în pădure, drumul se făcu foarte anevoios și la urmă aproape că nu mai puteam înainta. Nu doar că era deosebit de povârnit, dar fusese podit cu bâne rotunde și acestea din pricina apropierii râului să răsă putrezească și ajunse răgrozafte alunecoase. Era foarte greu de înaintat și adesea a să ne dăm jos de pe cai și să mergem alături de ei. Codrul însă era atât de falnic și și săltătoare atât de pline de încântare zglobie, încât nu mă puteam hotărâ să mă dau învinsă și să mă întorc acasă. Așadar, lunecând, potihnindu-ne și gâfâind, ne străduiam să înaintăm. Minion și Niki erau și ei cu mine, doi tovarăși neînfricoșați. Mini, din când în când mai ostenea Dar băiatul tot așa de apri ca și mine Era gata de orice aventură Ajunse rămân sfârșit la un luminiș în pădure, O mică pașiște verde Aici descoperiream o mănăstire mititică de lemn Scundă, cenușie și părăsită Păzită numai de câțiva călugări bătrâni Îmbrăcați în rase Asemenea bătrânelor mele ciuperci de la durău Toate acestea păreau că nu fac parte din viața de toate zilele Ba chiar îți venea să crezi că te găsești deodată într-un baz de demult, uitat, departe de orice lucru adevărat. Calugării ne priveau clipind din pleape, aproape necrezându-și ochilor. Când și-au dat seama cine eram, s-au polit pe genunchi și unul dintre moșnegii mucegăiți se duse târșâind să tragă un biet clopotânguitor, care părea că dă glas uimirii lui, deși încerca să fie impunător și bine primitor. Ne o clipă la marginea pagiștii, lăsând să răsufle căluții care începură îndată să pască la com, iarba scurtă, iar noi intra în vorbă cu bătrânii călugări. Ne am putut însă întârzia mult, având de făcut înapoi un drum anevoios și lung. Totuși, cu toată oboseala și cu toată greutatea drumului, podit cu bâne rotunde, ne simțeam pe deplin răsplătiți pentru viteza noastră expediție. Regele ascultă cu mult interes descrierea mănăstirii și ar fi dorit să fie și el cu noi, dar nu știu dacă i-ar fi plăcut lungul drum al unecos. Am ajuns aici la o clipă cât se poate de dureroasă din viața noastră. Pana mea ezită să o transcrie. O lovitură aproape de neîndurat a căzut asupra noastră în ziua de 2-15 septembrie. După atâția ani nu mai constituie niciun secret căsătoria morganatică a lui Carol cu Ioana Lambrino. Iată derularea acestui eveniment consemnată în amintirile politice ale lui I.G. Duca. În sfârșit, în toamna anului 1918 s-a mai întâmplat un eveniment dureros, nu atât pentru guvernul pe atunci răspunzător de destinere României, cât pentru noi toți și pentru principiul monarhic în sine. Spre surprinderea generală, am aflat într-o bună zi că principele Carol, moștenitorul tronului, a dispărut de la Târgu Neamț, unde comanda o unitate de vânători de munte. După câteva zile, misterul a fost deslușit asupra cazului nu numai penibil, dar grav. Principele fugise cu domnișoara Zizi Lambino și ca să treacă Nistrul, se pusese sub protecția ofițerilor austrieci, luase chiar masa cu ei, iar la Odessa se cununase ziua în amiaza mare înținută de gală, cu colanul ordinului Carol la gât, sub ochii ironici și binevoitori ai autorităților inamice, încântate că dinastia care le-a declarat război primește o asemenea lovitură. Părinților le scrisese că pleacă să lupte pe frontul Apusean, fiindcă nu mai poate să de starea de apăsare și umilință în care se zbate poporul refugiat în Moldova de pe urma păcii rușinoase de la București. Volumul 3, pagina 95. A fost în sânul familiei noastre o tragedie care ne-a izbit năpraznic, o lovitură uluitoare care nu fusese cu nimic pregătită. Întâmplarea e atât de dureroasă încât n-am curajul să o spun aici. Poate că nu o voi spune niciodată, deși a fost scrisă ceas cu ceas în nemește meu jurnal. Regele și cu mine, înconjurați de devotații noștri, am trăit zile de chin... Când toate tragediile prin care răzbisem, ni se păreau numai preludiul aceleia pe care o înfruntam azi. Nu voi spune mai mult, un lucru totuși trebuie să adaug, anume că în acest ceas de crâncenă durere am învățat să cunosc omenirea cum nu o cunoscusem până atunci. Unii ne-au dovedit curaj și devotament mai presus de orice laudă, iar alții pe care ne vizuiam se dădură de partea potrivnicilor, se arătară nemiloși, nesimțitori, ba chiar și mai rău, josnici, nedemni. E vretnic de interes și dureros să vezi cum se poartă fie ce ființă în clipe de grea încercare. Firea fiecăruia se dă pe față în asemenea ceasuri și deodată îl vezi pe om așa cum e, cu masca luată de pe obraz și despuiată de ceremonia și de fățărnicia de fie ce zi. Această întâmplare făcut din mine o femeie mai înțeleaptă, dar mai tristă. Cât despre mine un lucru pot spune, găsindu-mă iarăși în clipa unei grele cumpene, îmi dădeam seama că trebuie să lupt. Așa făcui, luptai cu disperare ca o fiară încolțită, deși știam că potrivnicii mei aveau puternice argumente de partea lor. În acel ceas eram cuprinsă de simțirea unei leoice, de încăpățânarea covârșitoare și neînduplecată cu care își apără fiara puii. A fost o luptă sfârșitoare, căci cel pentru care luptam mă părăsise deodată după ce fusese cel mai bun prieten al meu, tovarășul meu de muncă, miezul înădeștilor mele. Nu, această poveste nu poate fi spusă azi. Dar tuturor celor care ne-au ajutat, care ne-au sprijinit, care au înțeles chinul unei inimi de mamă și mândria rănită a unui rege, aș vrea să le postiga mulțumirile mele. Câțiva dintre ei nu mai sunt pe această lume, alții au fost mulți din viața mea printr-o soartă nemiloasă. Tuturor celor vii, ca și celor morți, le spun, vă mulțumesc, pentru că ați fost așa cum ați fost, ați ferit de pieire încrederea mea în omenire. M-ați ajutat să pot păși înainte. Trebuie spus și aceasta că ce altfel nu s-ar ști în povestea pe care m-am apucat să o scriu că ultima luptă pentru țara noastră, ultima sforțare încordată pentru ca să ne rupem lanțurile și să ieșim ea la lumină cu spada în mână, a fost întunecată și chinuită de această durere răuntrică, ce se amesteca în chip atât de tragic, cu fericirea nebună de a ne vedea în sfârșit scăpați de dușman, de a putea înspârși să ridicăm iar capul, cu jugul frânt, liberi. Dar să mă întorc chiar la partea povestirii mele, cea din văzul tuturor, căci mai sunt multe de spus. Bicaz, duminică, 16-29 septembrie 1918. Vreme frumoasă, de pe toate fronturile vești cât se poate de bune, care ne privesc de aproape, însă toate sunt întunecate de nenorocirile din casa noastră. Trupele aliate înaintează peste tot în Belgia, pe Som și în alte puncte ale frontului Apusean. Înaintează de asemenea în Macedonia și în Palestina. Dar ce e mai însemnat pentru noi e că Bulgaria cere pace. Pentru întâia oară vedem cu adevărat lumină înaintea noastră, după ce atâta vreme am umblat în întuneric. Margiloman hotărât se arată mai împăciuitor, așa încât în clipa de față nu avem să ne temem de o criză. Înfrângerea totuși se învolbură și simt rotirea diferitelor curente. E nevoie așadar să fim îndoiți de statornici și să ne deschidem larg ochii și urechile. De fapt, trebuie să fim totdeauna la pândă. Îl sfătui pe Nando să vorbească cu ajutanții noștri și să le rămurească atitudinea ce vrem să o luăm cu privire la nenorocirea întâmplată în casa noastră. Cerem de la toți să rămână neclintiți lângă noi în această clipă cea mai amară din toate, ne trebuie cea mai desăvârșită realitate ca să fim tari împotriva atacurilor venite de afară. Cei ce nu simțeau una cu noi, n-aveau decât să o spună și să plece. Marghilomar rămase la dejun la noi și a avut pe urmă o convorbire cu el. Până acum mă ferisem de aceasta căci mă temeam să spun lucruri care mai târziu nu s-ar putea uita. Azi, știind de la rege că-și schimbase întru câtva părerea, luai aurul de coarne, și îi spusei că mă bucuram să aflu că avea de gând să fie alături de noi în această grea încercare. Trebuie să avem vreme să luăm o hotărâre potrivită cu ceea ce socoteam că e drept și potrivit, totodată și cu demnitatea noastră de suverani. El îmi răspunse foarte cinstit, așa încât în loc de a-l considera ca pe un dușman, mă purtai cu el ca și când mi-a fi fost prieten, ceea ce dovedi din partea mea mai multă înțelepciune și firește mai multă bunătate. Prințul Știrbei, domnul Mișu, Balif și Boil ne-au fost de mare ajutor în timpul acestei grozave crize. Prințul Știrbei s-a luptat eroi ca să ne fie de ajutor. Bicaz, 1-14 septembrie 1918 Cambrei a fost luat. Bulgaria a primit condițiile de pace ale aliaților. Trebuie să nădăjduim că și Turcia va fi nevoită să cedeze cine cine în căsuța familiei știrbei ca să ne bucurăm împreună de vestea aceasta. Bicaz, 20 septembrie-3 octombrie 1918 Veștile de pe toate fronturile sunt aproape copleșitor de mulțumitoare pentru aliați. Saint-Cantin, au căzut. Germania au plecat în foc ambelor vechi și frumoase orașe. Aceste biruințe ne umplu pe noi cei subjugați, chinuiți și umiliți, cu fiori de nădejde. În același timp, trebuie să fim pregătiți pentru orice, căci năvălitorii noștri vor fi simțit că începem să răsuflăm adânc la gândul ușurării apropiate și vor căuta poate să ne aducă într-o stare în care nu i mai putea vătăma. A fost numit cancelar al Reichului Max de Baden, se pare că s-a evit o schimbare în Reichstagul German, dar n-am înțeles ce anume, s-ar putea să vedem în curând mari întâmplări. Trebuie să ne ținem dârși și să fim foarte echipzuiți. Bicaz, sâmbătă 22 septembrie, 5 octombrie 1918. Vestea cea mai uimitoare de azi a fost aceea a abdicării țarului Ferdinand al Bulgariei. A lăsat ca urmaș pe fiul să Boris, care a fost îndată încoronat la Sofia. Ferdinand a și pornit spre Ungaria, n-avem amănunte, nu știm dacă a abdicat silit sau din buna lui Voie. L-au îndemnat să plece germanii, bulgarii sau aliații. Mă simt deodată obosită și trebuie să-mi iau puțin răgaz. Bicaz, duminică 23 septembrie, 6 octombrie 1918. Max de Baden, noul cancelar al Reichului, s-a hotărât să înceapă tratativele de pace pe temeiul alcătuit de Wilson. Ce va ieși din toate astea? Și ce va mai avea de suferit biata noastră țară? Suntem toți încordați și înfrigurați. Întâmplările parcă vin năvală. Bicaz, luni 24 septembrie, 7 octombrie 1918. Am avut o lungă și serioasă convorbire cu prințul În Împrejurările se precipită. Se deschidă în fața noastră orizonturi noi. Acum a sosit clipa în care trebuie să fim cu mintea limpede în toate privințele și să nu ne pierdem capul. Parcă amețesc când mă gândesc la lumina ce se apropie. Dar acum nu mi s-a zăpăcit mintea în timpurile de restriște, nu trebuie să mă las uluită acum, când se întoarce norocul înspre noi. Bicaz, marți, 25 septembrie, 8 octombrie 1918. Zile pline de încordare înfigurată, însă tăcută. Toate ce se întâmplă în lume, în clipa asta, înseamnă pentru noi nici mai mult, nici mai puțin decât viața sau moartea, robia sau libertatea. Ne inima între o nădejde strălucită și o teamă ucigătoare. Dar trebuie să păstrăm înfățișarea liniștită, pentru că țara noastră e încă înțesată de dușmani. Nando a avut o lungă audiență cu Costică Arion, ministrul afacerilor străine, și l-a reținut la dejun. Sentimentele guvernului față de mine azi trebuie să fie foarte complexe. Ca patrioți, trebuie să se bucure că s-au întors lucrurile de partea mea. Dar fiindcă până acum mi-au ponegrit atitudinea, nu mai știu nici ei cum să se poarte. Bicaz, miercuri 26 septembrie, 9 octombrie 1918. Iată veștile primite azi, înaintare pe tot frontul. Sârbii sunt în SIC. În Turcia, guvernul a fost răsturnat. Se așteaptă acolo mari prefaceri. Francezii înaintează necontenit. Germanii și-au părăsit pozițiile întărite. După masă am plecat cu trenul de la Piatra la Iași pentru parastasul regelui Carol. Iași, joi 27 septembrie 10 octombrie 1918 Am ajuns devreme la Iași Am dejunat acasă și la 11 și jumătate am plecat la mitropolie pe o ploaie grozavă Ploua în așa puhoaie încât străzile se prefăcuseră în râuri vijelioase În biserică am fost cuprinsă de un sentiment de o ciudată zguduire Mă uitam din strana mea înaltă, înfiorată de simțirea unei puteri ce creștea mereu că știam că se apropie ziua izbânzii noastre. Mi-e rușine să mărturisesc că mă covârșise în chip nedem de mine un sentiment de dispreț față de toți cei care încercaseră să se împotrivească idealurilor și scopurilor mele. Toți acei politicieni îmi păreau mici, nevrednici. În același timp îmi dădeam seama că acesta era un sentiment de care nu trebuia să mă las târâtă. Era ceva potrivnic principiilor mele de a juca cinstit jocul. După masă, când veni să mă vadă colonelul Boyle, îi mărturisi sentimentele ce m-au cuprins în biserică. Se uită drept în ochii mei și cu buzele strânse în cute severe îmi spuse Majestate, ai știut să pierzi la joc, acum arată-te că știi și să câștigi. Mă simții atunci rușinată de neobișnuita îndrâjire, care pe neașteptate îmi răsărise în inimă. A venit multă lume să mă vadă, între alții generalul Văitoianu și profesorul Panaitescu. Își poate oricine închipui ce frământare era în convorbirile noastre. Aceștia doi fac parte dintre cei mai credincioși ai mei, fiecare în felul său deosebit. Bicaz, 1, 14 octombrie 1918 Până acum niciunul din aliați n-a primit propunerea unui armistițiu. Pe toate fronturile se dau bătălii grozave. Trupe franceze au intrat în Sofia și aliații înaintează în Serbia și Albania. Turcia se destramă în bucăți. În Palestina, armatele ei sunt cu totul nimicite. Frontul german se fărâmă în sfârșit peste tot. Din partea ocupată a țării, peste granița nemțească, ne vin vești contradictorii. Unii spun că dușmanii se pregătesc să plece, alții din potrivă spun că asupritorii noștri sunt mai tiranici și mai răi decât oricând. Cam pe vremea asta a început să se ivească printre țărani gripa spaniolă. Uneori găseam pe toți locuitorii dintr-o casă zăcând de această boală. S-a molipsit și doctorul Mamulea și a fost foarte grav bolnav, dar nu înțelesesem nici de cum cât de ucigătoare era Molima și de aceea mă duceam peste tot cu Iliana, vizitam casele cele mai sărăcăcioase, urmată de Boil și de Nini, îngrijitoarea Ilenei. Încercam să dau bolnavilor chinină, dar e foarte greu să faci pe prunțăran să ia doctorie când nu este în spital. Zilele se făceau tot mai scurte și coloritul toamnei era de o frumusețe din ce în ce mai minunată. Făceam lungi plimbări pe jos sau cu automobilul și aduceam merinde țăranilor peste tot unde treceam. Numai astfel puteam să îndur zbuciumul untric, pricinuit de împrejurările ce se desfășurau, precum și durerea care neîncetat în rodea inima. Am și în satul Bicaz un prieten mai deosebit. Era cam în felul celor două vrăjitoare din coasta dealului. Această ciudată într-o chipare omenească era un cantonier cu numele de Moș Cerbu. Era și el bătrân și soios, cum nu se poate descrie. Cei din casa mea erau îngroziți când vedeau că mă prietenesc cu un moșneag atât de rufos. Într-un rând i-am dat o scurteică rusească bătuită de culoare kaki, dar curățenia nu prea făcea parte din obiceiurile lui. Locuința în care ședea, fiind un fel de șandrama, pătrunsă de umezeală, scurteica rusească ajunsese într-un hal fără de hal, potrivindu-se însă de minune cu barba încălcită a moșneagului. Cei care îl disprețuiau din pricina soioasei lui scurteci, rusești și a bărbii lui respingătoare, pierdeau mult, căci în pofidea bărbii slinoase, moșcerbul era un filozof și un suflet de poet. Din nenorocire sufla zgomotos pe nări, așa încât o mare parte din înțelepciunea lui era pierdută pentru mine când se pornea la vorbă în graiul lui fără șir, care părea că n-are nici început, nici sfârșit. Înțelesem totuși că avea planuri vaste și ambițioase pentru a înfrumuseța Valea Bistriței, care era mândria lui. Avea un plan fără noi mășine mai auzit în privința modului cum s-ar putea lumina seara cea hlăul, cu un soare artificial, iar aceste îmbunătățiri și născociști trebuiau toate să adauge, într-un chip misterios, la mărirea mea și la prestigiul meu de regină. El mai voia să patroneze și niște jocuri în costum național. Voia să vină femeile din sat în curtea Palatului Regal să-și arate meșteșugul și portul. Dar femeile din sat nu voiau să știe de moșcerbu, îl disprețuiau tot atât de mult ca și cei din Casa Regală, iar eu, din pricina răsufării zgomotoase pe nas, nu puteam să urmăresc cu destulă atenție toate spusele lui. Moșcerbu, fiind din fire nesupus până la răzvrătire, era totdeauna în conflict cu autoritățile și atunci se făcea la mine apel ca să împac lucrurile. Una din învinuirile cele mai mari împotriva lui Moșcerbu era că nu voia cu niciun chip să lase în pace cimitirul. Bătrânul cantonier avea un fel la lui de a vorbi despre moți. Și de bună seamă nu cunoștea Africa de stafii, deoarece își petrecea adesea noaptea săpând icicolo printre morminte. Lucrul acesta mi s-a adus la cunoștință și a trebuit să-l cercetez în această privință pe zrențuitul meu prieten. M-a rugat să vin cu el la cimitirul satului și acolo la fața locului, printre micile mobilițe verzi, moș cerbu scărpinându-și capul nețesălat, îmi lămurii care fusese pricina neînțelegerii. Se pare că acolo fusese îngropați vreo 12 soldați, dar fără nicio rânduială, așa încât el noaptea îi dezglopase și îi așezase cum se cuvenea. Toată viața lor, soldații au trebuit să-și țină rândul, așa încât era drept și cu cale ca și morți să fie așezați în bună rânduială, unul lângă altul, așa încât în ziua Marii Chemări să fie găsiți în ordine militară după cuvință. Această argumentare era din cele mai nimerite și am încercat să conving pe cei ce îl învinuiau că Moș Cerbu avea dreptate. Oricum ar fi, intențiile lui erau bune și se cădea să ne mulțumim cu atât. Sfătui însă pe sărăcăciosul meu prieten să lase de acum înainte morții în pace. Trebuie să spun că spre cinstea lui Balif, ratura de omor din firea lui îl făcea să împărtășească slăbiciunea mea pentru Moș Cerbu așa încât se simțea îndemnat să ierte greșelile și nici nu strâmba din nas prea mult la vederea scultăi rusești. Pentru mine moșcerbu era netăgăduit, o bucurie și o petrecere. Deși toate acestea n-au nicio legătură cu întâmplările din acea vreme, trebuie să povestesc faptul ciudat că prietenia mea cu moșcerbu nu s-a sfârșit la plecarea noastră din Bicaz. Timp de mai mulți ani după aceasta, spre groaza tuturor de la Cotroceni, își făcea drum la București și venea să-mi facă o vizită de primăvară. Deși i se dăduse alte haine, ieșa totdeauna la iveală mult prețuit a că rusească, iar bătrânul avea de povestit tot atâtea ca și înainte. Suflatul pe nas așa se-ntețise însă, încât îl înțelegeam din ce în ce mai puțin. Spre nemărginita indignare a servitorilor mei, hotărâsem că de câte ori venea Moscerbu să fie găzduit trei zile sub acoperișul meu. Ultima oară când a venit, a luat cu el la plecare toate lucrurile din odaie. Aștenut prosoape până și ligheanul, sticla de apă și paharul. Și când fu luat la întrebări pentru această îndrăzneală, declară că a spus regina că toate lucrurile din odaie erau ale lui. Când mi s-a pus întrebarea dacă corespundea adevărului, eu dădui din umeri, întinsăi mâinile cu palmele în sus și mă rugai. Nu cercetați prea mult, moșcerbu îmi spune și mă întreabă atâtea și felul lui de a vorbi așa de încălcit, și apoi mai sunt și eu totdeauna grăbită, încât e foarte cu putință ca, printre altele, să mă fi întrebat dacă lucrurile din odaie erau ale lui. Să ne mulțumim cu atât. Un lucru e sigur, n-avem să sărăcim dintre atâta, iar moșcerbu va fi fără îndoială, mai bogat pentru că și-a însușit furile casei noastre. Păcat că n-a putut lua și patul cu el, căci nu prea mă închipui că doarme pe moale moșneagul pe lui la marginea apei. Într-adevăr a îndreptate, căci primăvara viitoare nu se mai evi moșcerbu. Și făcând cercetări, aflai că bietul moșneag murise, desigur de frig în timpul cumplitei ieri, că nu putu să nici plapul ginei, nici scurtei care usească să-l apere de ger. Bicaz, marți, 9, 22 octombrie 1918 Veștile de azi sunt minunate. Aproape nu pot crede. Aliații au ajuns la Vidin și la Rușciuc, dincolo de Dunăre. Au ajuns la Adrianopol și au pornit spre Constantinopol, unindu-se cu alte trupe, care au debarcat la Dedeagaci. Un aviator francez a zburat deasupra iașilor, aducând vești. Toate acestea sunt pentru noi de nemaipomenită însemnătate și ne fac să tremurăm de înfrigurare. Aliații la Dunăre... Față în față cu noi și eu să nu fiu acolo să-i primesc cu stigăte de bucurie Bicaz, miercuri 10, 23 octombrie 1918 Vești din ce în ce mai înviorătoare Aviatorul care zbura deasupra lor venea de la Salonic Și mi-a adus o scrisoare de la bunul meu prieten Radu Rosetti În care se află și un cuvânt de la George, regele Angliei El se așteaptă să ne găsească pregătiți când vor da de acolo semnalul George făgăduia că nu ne va uita Scrisoarea lui e scrisă foarte mărunt Pe un petic de hârtie Fusese scrisă din luna iulie Ne aducea și o de scrisoare De la scumpa noastră bătrână Leila Mend Am avut o convorbire importantă Cu regele și cu prințul știrbei A fost o convorbire anevoioasă Căci trebuiau luate în dezbatere Unele chestiuni grozave și de mare însemnătate În clipa de față Orice ceas își are însemnătatea lui Uneori, în dezbateri de acest fel, am impresia că mă albește părul în adevăratul înțeles al cuvântului. Atâta încordare îmi trebuie ca să nu-mi pierd stăpânirea de mine. E o sforțare aproape supraomenească. Trebuie să nu greșesc nici cea mai mică mișcare, nici cât măcar smucirea unui frâu. E nevoie de o desăvârșită liniște, de o desăvârșită cumpătare. Atâtea lucruri îmi chinuiesc mintea. Pe lângă nevoile țării, mai sunt și nevoile celui pe care încerc să-l apăr. Trebuie să câștig partida. Uneori îmi vine să-mi reazem capul de zid și să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea mai multă răbdare decât am în firea mea și mai multă dibăcie decât s-ar potrivi cu caracterul meu prea deschis, însetat de adevăr. Seara, regele a plecat cu prințul știrbei la Iași. Aș fi dorit să merg cu ei, dar în clipa de față trebuie să mă îngrijesc de întâmplările de aici. Sunt socotită ca un factor însemnat în buna stare a țării mele. În tot timpul, eu am fost centrul dârzei împotriviri, așadar nu trebuie să apar oficial pe scenă decât în clipa potrivită și aceasta n-a sosit încă. În clipa? în clipa de față pot fi mai folositoare, rămânând cu desăvârșire liniștită. Bicaz, joi 11, 24 octombrie 1918 Aliații înaintează peste tot, la București insuflețirea e mare, răsare în sfârșit înădejdea în fiece inimă. A avea prieteni de cealaltă parte a dunării e ceva minunat. Numai să cadă Constantinopolul și nu vom mai fi înăbușiți, despărțiți de toți, înfometați. Bicaz, duminică 14-27 octombrie 1918. Nichie a sosit de vreme de la Iași, aducând scrisori importante de la Nando și Știrbei. Victor Antonescu, fostul nostru ministru la Paris, a venit cu avionul până la Iași, un aviator francez și ne-a adus vești. A venit de la Salonic, purtând un mesaj de la comandamentul forțelor aliate. Sosirea lui totuși a fost inuită și el stă ascuns undeva în Iași. Are de gând să-ți înapoi cu un răspuns, iar alt aviator are să vină să-l ia pe de Toate astea ne umplu de o în figurare. E o senzație minunată să știi că ești iar în legătură cu prieteni, după o tăcere în care te simțeai ca sugrumat și îngropat de viu. Elisabeta s-a îmbolnăvit de o ușoară gripă spaniolă. De asemenea, și fiicele prințului Știlbei și domnișoara Florescu, profesoara Ilenei. Am făcut o vizită familiei Știlbei. Bolnavele se simțeau foarte rău, mai ales Maria, cea mai mare. Regele mi-a cerut de la Iași să trimit o telegramă lui Clemenceau. Clemenceau, 1841-1929, un politic și ziarist francez, lider al Partidului radical prim-ministru 1906-1909-1917-1920, președinte al Conferinței de Pace de la Paris 1919-1920, unul dintre autorii Tratatului de Pace de la Versailles. S-a socotit că o telegramă de la mine în această clipă de cumpănă ar avea mai multă înrăurire decât una trimisă de oricine, alt, chiar de rege. Am compus-o în stilul meu obișnuit, energic, chiar cam violent. Stil pe care Clemanso, mai mult decât oricine, e în stare să-l prețuiască.